Apiriaren nogeita mai inguru bat antolatu dugu, kultur etxeko areto nagusian. Partaideak izango dire, Noemi Salazar, 2000-2008. ondarribiko lehenengo sektore negozia aukera beharriak aztertu zituena. Banesa Barriuso, urnietako basitegi baserrian olilloak eta txerriak era ekologikoan azten dituen baserritarra. Hirugarrena Zaira del Río, laudioko lako azitegiko arduraduna eta bere esperientzia esalduko du. Eta iritikat, 2008 urtean eta urten ondarbiko baserri eta lurren errolden proiektua egiten ari denena aurrikurtean iritikatekoek e, baserrien egin zuten, badaukagu ja txosten bat, informe bat e, ba, bueno, zenbait datuekin eta aurten badaukagu beste partida bat ba, badatu horiekin ikusteko aberzaukera baditugun ba, baserri batzuen lurrak berre erabiltzeko edo transmititzeko ba, baserri horien jabiak ez baduten hor transmititzeko edo jarraitzeko borro egiten den funtsunamenduarekin ba, bueno, aukerak izatia bagazteekin edo edo beste pauso batzuk ematia lu